jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Byli bratři, milé sestry, milé děti a milé dospělé děti světla, vás srdečně vítám v dnešní bohoslužbě. Žijte jako děti světla to platí pro všechny věkovy skupiny, pro všechny, kdo patří k Ježíšovi, který nám říká, já jsem světlo světa a kdo mě bude následovat, nebude ve tmě a mít to světlo. My jsme povoláni k tomu, abychom byli světělními, vy všichni asi víte, co, by, co je nějaký vzor, že? nějaký jasný, světlý vzor pro jiný lidi. To je člověk, který se umí chovat, který má ovoce víry, ovoce světla, dobrota, spravedlnost a pravda. A když se snažíme jako malý nebo jako velcí, tak víme, že to někdy je těžko se chovat správně, že? Tak být vždycky dobrotivý, dobrotivý spravedlivý a pravdivý, kdo to dokáže. Brání naše soběctví, bráníme my často. A my nejsme vždycky vysvětli, ale sedíme ve šedě a snažíme se. Tak na začátku této bohoslužbě bude asi na místě si to uvědomit, že máme i my podíl na tmě v tomto světě, když snažíme se nechat věci pro sebe, které patří všem, když nejsme laskaví vůči druhým, pomodleme se a povstaneme na vyznání. Díváme se na svůj život Bože, na to, co se nám povedlo, za co jsme dnes vděční, ale také se díváme na to nedokončené, nenaplněné, na to, co se rozbilo, na naši slabost. A naše stroskotání. Bože, ty nám dáváš odvahu k tomu, abychom nepopírali to, čím ničíme svůj život. Ty umíš smířit nepřátele a napravit to, co se rozbilo. Takhle tento život ale neskončí. Smiluj se nad námi a pomoz nám. Odpust nám, co nás od tebe odděluje, a přijímí nás opět jako otec přijal marnotratného syna a pozval ho k hostině smíření. Milí bratři, milí sestry, máme Boha, který na nás, na náš hřích nehledí. On nás vysvobodil mocit my. A přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Ať nám Bůh odpustí, a nás Kristus obnoví, ať nás Duch Svatý připraví k tomu, abychom rostli v lásce. Amen. že Kriste, Ty jsi povolal svou církev, aby byla solí země a světlem světa. Prosíme Tě, probud nás ze vší setrvačnosti a připrav nás, abychom ti mohli sloužit a dosvědčovat Tvé jméno. Nebo Ty s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na věky. Amen. Čtení z listu Efesky, Apoštol píše, pán vás učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pán. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají, potají, je odporné, jen mluví. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probud se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zažáří ti Kristu. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je Amen. Může zůstat skrýto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na a svítí všem v domě. Tak a svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu našemu otci v nebesi. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Na slova Evangelia odpovíme vyznáním naše víry, učiníme to společnou písně Věřme v Boha jednoho. Byli bratře, milé sestry. Apostol svým čtenářům připomíná, že jako křesťany mají žít ve světle. Žijte jako děti světla. Pán vás učinil světlem, kdo uvěří v Krista, vstupuje do nového života. Nový život. Nazývá apostol právě život ve světle. Křesťany jsou děti světla, tedy ty, kteří světle patří, ať jsou třeba děti nebo dospělí, ale už patří světlu. Jestli k světlu patříme, to bude všem vidět na našich křinech, Víra, která se neprojevuje v praktických činích, není víra, protože Kristus je světlo a my jsme uvěřili v Krista, budeme nadále žít v jeho světle a v rozporu se tmou. Světlo a tma jsou sebo navzájem neslučitelné a nesměřitelné. Kde končí jedno a začíná druhé, tam zůří boj. A proto život ve víře od nás žádá plné soustředení, odhodlání a vynakládání všech sil. Boj mezi světlem a tmou, mezi dobrým a zlím. zde bychom se ale měli na chvíli zastavit Nemáte s těmi výroky také nějaký nepříjemný pocit? V době války na Ukrajině jsme velmi ujišťováni, že naše západní civilizace, naše Česká republika, my jsme na straně dobrá proti zlu. Že je potřeba se bránit, jasně identifikovat nepřítele, souhlasit s násilím dodávat zbraně k zničení nepřítelé. Pokud ovšem nejde o politiku. pokud jde o naši víry, víře, máme zkušenost, že tak jednoduché to nebývá. Málo kdy se troufáme mluvit tak nekompromisně a jednoznačně o světlu a tmě, jak se ve zprávách mluví o Rusku a o Ukrajině. A poštol nás ujišťuje, že jsme novým člověkem my, ale opatrněji mluvíme o tom, že jsme jen věřici. Víme o sobě, že není jen černé a byly, ale že žijeme nejspíš v takové šedé zóně. Ano, snažíme se ale jsme se vědomí toho, že se ten nový život ve světle často nepodaří. A opravdu jsme si tak jistí, že pravda, spravedlnost a dobrota, dobrota zvítězí a my s nimi? Podle apostola se liší nový život ve světle od starého života, Ovocem světla. Právě ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a víra. Vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Ovoce světla však nepředstavuje nějaký dodatečně uplatnění víry, něco navíc nějaké úsilí. Ze samozřejmosti, jak o tom mluví apostol, ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda, z této samozřejmosti vyplývá, že jde o něco organického, jako by přirozený důsledek víry. Jasně, ovoce se přece nevyrábí, ale ovoce roztou jako švestky na záhradě. Jedině, co je potřeba, aby mohly ovoce růst, je právě toto světlo. Ovoce světla jsou dobrota, spravedlnost a pravda. Ovoce světla Kristova. Proti ovoci světla stojí na druhé straně neužitečné skutky tmy, zde apostol nemluví o ovocích. Tyto skutky jsou totiž neplodné. Nejsou součásti žádného duchovního růstu, ale naopak projevem lidské svévole. Jsou právě křiny lidské. A vlastně jsou nelogické. Nejsou potřeba. Křesťany se na nich rozhodně nemají podílet. Úkolem křesťanů naopak je, zkoumejte, co se líbí pánu. V tom je to každodenní rozhodnutí a vyznání k světle, poslušnost, kterou pán od nás čeká. Co je boží vůle? Co je světlo v konkrétní situaci? To, co znamená láska k blížnímu v dnešní době, to musíme stále znovu Zkoumat. Nepodílejte se na neužitečných skucích tmy. Jde o tom, abychom se nedostali pod vliv tmy. A třeba upozornit, není třeba upozornit, že to nemusí být aktivním činem, ale i lhostejněsti se můžeme podílit na si tmy, lhostejnosti anebo mlčením. V podstatě jde o to, že nesmíme se to účastnit, protože tím se dostáváme sami do tmy, tedy spíš se vyhýbat tomu, abychom nedostali se vůbec do styku se tmou. O tom, co oni dělají, potají je odporně i jen mluvit, co oni dělají, ne, co my děláme. Máme se tomu vyhýbat, abychom se nezašpinili. O tom ani nemluvit, je to naprosto tabu už nemluvit. a apostol na něco určitého, nevíme, možná možná to bylo i náboženské praktiky těch různých náboženských proudů té doby, které, jako i dneska některé společenství a církvy utajovali svoje tajemství, víry, svoje nej, nej, nejdůležitější věci, aby to nevěděl každý. Tak o tom ani Nemluvit. Stačí nám, když my stojíme na té správně straně, na straně světla a ne tmy. Milí bratři, milí sestry, bylo by to asi nedorozuměný, kdybychom v tom viděli výzvu se od toho jenom distancovat, odstoupit. A my se už nedostali do styku. Nebo toto není, co nám Pan Ježíš přikázal a sám svým životem ukázal. Ježíš ani nestál, opodál, nedistancoval, ale Ježíš naopak šel stříc hříšníkům. Ježíš se vydal za velmi nebezpečnou cestu do tmy. On také svou cítěv právě na toto místo posílá, kde je zatím tma, tma, která nemá být. A tak slyšíme také od apostola nepříkaz o milčení, o tabuizaci, a Izolaci, ale slyšíme. Naopak, tyto věci nazývejte pravým jménem. Tedy nemlčíme, ne, ale mluvíme. Musíme si být vědomi, že my bydlíme na hranici mezi světlem a tmou. To je právě naše poslání. A ta hranice mezi světlem a tmou, když sami sebe. Chceme poznávat, ta hranice probíhá skutečně uprostřed nás. Poněvadž my sami zápasíme se tmou a hříchem, jsme zároveň spravedliví a hřišnici. A hospodin nám přikáže, máme nad hříchem vládnout. Měli bratři, sestry, jak vládnout? Jak vládne Hospodin. Hospodin vládne především svým slovem. To se můžeme naučit na mnoha částech v Biblii. Jakou Bůh na počátku oddělil světlo od tmy. Jak to dělal? Říkal, buď světlo. Neřekl, to se mi ale zdá nejak tmavě to se mi nelíbí. Radši s tím jako stvořitel nechce mít nic společného. Toto v Bibli nečteme. Čteme, buď světlo. A vrhal světlo do tmy rozsvítilo se. A jak řekl i Ježíš, já jsem světlo světa, podle Písma má být i Izrael světlem národů pro všechny, kdo sedí ve tmě. Ve staré smlouvě hospodin dal všechno, co potřebujeme k životu, až tím novým světlem však stracit má svou moci i mezi pohany. Tam, kde se rozjasní, tam bude světlo. A tak my, jako křesťany, máme právě tuto zbran, světlo Kristovo a jeho slovo. Toto slovo je náš úkol. Jak teda probíhá boj mezi světlem a tmou? Probíhá v našich stazích. Mezi námi a těmi druhými v každodenněj službě našim blížním. Boj se zbraněmi a boj se slovem. My jsme v současné době svědky velkého překřikování a proklínání. I toto je slovo je bojem slov. Slovy. Bojem slovy. Také propaganda je bojem slov. Ale tento boj, proklínání, překlikování, nevrhá světlo do našeho světa. I jako křesťany jsme pokušeni svítit často jen vlastním světem, jako bychom jako malou baterku chtěli vylepšit slunce, sluneční svět. Perfektně některým, někdy lidem dokážeme vysvětlovat, co je hřích. Cítíme se chytrejší, silnější než oni a někdy svým odděleným a distancováním od zlého světa dostaneme se až ke demonizaci druhých, že z nich uděláme ďábla Tím ale víc ukrýváme, než ujasníme. Protože hranice mezi světlem a tmou probíhá i uprostřed nás. O tom musíme vědět. A máme úkol. Máme úkol zkoumat, co se líbí Bohu, zkoumat a nazývat správným názvem. Umíme to nejlépe s pohledem na kříži a vzkříšení Ježíše Krista. Slovo, které nám umožňuje vládnout nad hříchem není prokletí, propaganda, překlikování, ale slovo, které opravdu zvítězil nad hřichem, je slovo odpustěný. tímto slovem překonal Bůh moci tmy? Proto už zápas mezi tmou a světlem je na jiné rovině. Proto nemusíme vzít sebou svou malou batérku do boje mezi světlem a tmou. Co se změnilo tím, že Bůh řekl buď světlo, no už od té doby vlastně nemá světlo, vlastní moc. Mát už od té doby tma nemá vlastní moc, ale tma má svou moc jenom na základě nepřítomnosti světla. Můžeme se tímto vyzkoušet po pohosluzby, když půjdeme na záhradu a svítí tam krásně slunce. Tma je tam, kde je stín. Tma už není sama tma, ale je jenom stín. Ve světle se dá poznat i čeho je to stín. Ve světle je možné to nazývat správným jménem. Je to stín hříšného člověka. Tam je ještě tmá. A to víme. Nebezpečí nám tedy nehrozí od tmy, ale od hříchu. To znamená, především sami sebe ohrožujeme. My se třeba necháme svádět z cesty Kristova. A my jsme pokušeni, že se distancuje, oddělujeme od lidí, který Nás potřebují, kteří Boží světlo, mají také vidět. Proto nemáme stín stín svého života a stín tohoto světa vynechat. Nemáme se tomu vyhýbat. Co Bůh od dětí světla žádá je, aby ji rozjasnili, co je za tím, za tímto stínem. A kde je A nejúžitečnější metoda je právě uvolněním přístup světla na druhého. Abychom nevlhali sami stíny do tohoto světa. Kristovo světlo lidé navzájem přiblížují. Překážky a hranice zmizejí, zůstávají jenom pár stínů. Stíny toho, stejného světla. Největší stíny někdy vrahají ti, kdo jsou u tomu světlu nejbliž, totiž v této souvislosti křesťany. I křesťany se bohužel podílejí na skutcích tmy. Proto je nebezpečí, když se sami dostáváme do světla a necháme ty druhé ve stínu. My, kdo Poznáváme ho, když jsme odpovědní, aby to světlo mohlo proniknout k jiným. Nemáme se podílit na tmě, máme lidem se přiblížit a pro nich rozsvítit. Ve světle jsou činy a zvyky jasně. Stačí už. Rozsvítit. Světlo už stvořit my nemusíme. Už to svítí. Už to slunce tady je. Víc není potřeba. Stačí nazývat věci pravým jménem. Ne demonizovat ji. Nepřekřikovat. Říci věci s jménem. Na tom to záleží. Ale není to příliš těžký? Není to nadlidský úkol? Ano a ne. Kdybychom to chtěli na vlastní síly, tak to opravdu stojíme se svou malou baterkou, která tento svět nemění. Ale Nezáleží jenom na nás. Kristus od nás žádá, abychom si uvědomili, že ta, to světlo tu už je. A abychom si uvědomili, z které strany pochází světlo. V tom případě nebudeme už vrhat s tím tam, kam nepatří. Musíme stát na správné straně, a teď nemyslím na straně dobra proti zlu. Musíme stát na té správné straně, aby mohlo Boží světlo, mohlo svítit tam, kde je dosud stín. Nový život ve světle připomíná apostol starou křesťanskou písem, písni. Probud se, kdo spíš, vstan z mrtvých a zázáří ti Kristus. Tedy dobrota, spravedlnost a pravda nejsou nad lidskými úsilími, ale jsou skoro samozřejmost, když se všímáme toho světla. Světlo nás ráno probudí a boží světlo už proniklo tam, kde je. Nikdo to nepovažoval za možné, ale světlo proniklo až do hrobu. Když ráno svítá, tak je přirozeně, že vstáváme. Kde je světlo, tam se lidi probudí. Amen.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 Otevřel bránu, která byla zavřena, nalezlo to, co bylo ztraceno. Proto zpíváme s anděli a s nebeskými zástupy chválosti v slávy a voláme bez přestání. A vše, co jsi nám daloval, především za Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který tuto smlouvu dovršel, když jako člověk lásku ve svém životě naplnil Tvé povolání a pověření. V noci před svým utrpením vzal chleb, díky, lámal ji a řekl – vezmete a jeste, nebo toto je mé tělo, které se za vás vydává. To přijte na mém památku. Stejně vzal po večeří kalich a řekl – píte z toho kalicha všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás. A za všechny nám odpuštěný říchu. Toto je smlouva nová a věčná. Dobře, kdykoliv budete pít na mou památku, Pamětliví tedy tohoto příkazu svého pána, na dovolávající ze všeho, co on pro nás učinil ve svém utrpení a vzkříšeném od Boha. Vstoupením na nebe a sesláním svatého ducha, odvažujeme se svobodně postavit před tvou tvář oče s oběti díku a chvály, kterou přinášíme jako prvodní všeho stvoření. V pokoře ti prosíme posvět svým životodárním duchem, tento chleb a toto víno jsou pravdivým znamením a svědectvím, že je mezi námi a s námi náš pán a mistr Ježíš Kristus. Abychom všichni pozvání ke slavné hostině ve tvém království s celým vesmírem vykoupením za hořichu a zmaru tě skrze Ježíše Krista vzdali čest a radostnou. Hvala, spolu s ním, kdo by volnáme. O, če náš, který syna nebo, z k stolu páně. Povstan rozťasní se, protože tím zešlo světlo, zešle nad tebou, hospodinu vás mává. Pán Ježíš vás napomíl, že životu můžu výčný. si Bože ráska, mým a oče, děkujeme ti za pokrm a nápojí hostiny našeho Pána a tvého milého Syna Ježíše Krista. Jeho tělo a krev at nás posílí a uchová až do dne, kdy s ní budeme jíst a pít v jeho království. V tobě buď sláva na věky. Bože, kdy jsi nás volal, pozval jsem nás, abychom svůj život viděli, uchopili v tvém světle. Abych vám šli životní cestou s tvou pomoci, s tvým přikázáním a Potěšení. Tak se nyní před tebou předstupujeme a prosíme tě o pokoj. A pokoj v našem životě a v pokoj za tento svět, takový pokoj, který nám slíbil. Dej, aby tvůj pokoj, tvoje světlo nezůstalo jen u těch, kteří o tom vědí. Dej, aby přišel i mezi těmi, kdo vidí jen tmavý stíny. Dej nám odvahu, Překali od odtedy víc, víc než je rozumně, víc než se nám zdá možné Ty nám naděje, abychom byli schopni vlastními kroky vít stříc pokoji. Prosíme ti za všechny, kdo nesou odpovědnost v dnešním světě, Ať je to v politice, v médiích, v vědě, v hospodářství. Je, abychom všichni používali lidské síly pro smíření a pokoj a ke společnému prospěchu. Buď tu všech, kdo jsou schopni něco dělat a posiluj ti, kdo se cítí slaví, abychom vykročili víc míru a pokoji. Prosíme tě za lidi, kdo trpí válkou. Myslíme na lidi na Ukrajině, ale i jinde. Myslíme na obyvatel města Herson. Ochraněji před útokem a obětou. Prosíme tě za ranění, za truchlici za nemocný. A přijmej ti, kdo ztratil svůj život. Dej nám všem správná slova. A skutky. Abychom zlé věci nazývali zlými a dobrými dobrými. Teď nám skutky, které projevují láskou a porozumění. Teď nám slova naději, které dokážou utěšovat. A teď abychom. Se neizolovali, neodstupovali od konfliktu, neodstupovali od hříchu, ale překonávali zlé dobry. Věční bože, ty jsi sluncem budoucího světa. Dej, abychom se na, na to spolehali, dej, abychom v tom žili. Tě naděje ochranuj nás skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Pořanej vám, hospodin, a postříhej vás. Osvět hospodin tvársvo nad vámi a buď vám milosti. Obrať hospodin tvársku k vám a vej vám pokojí.